אם חגפן חג גפן בדמך על מים שתולה, פוריה וענפה הייתה ממים רבים. ויהיו לך מטות עוז אל שבטי מושלים, ותגבה קומתו על בין אבותים. ויירה וגבהו ברוב דליותיו, ותותש בחמה, לארץ הושלכה. ורוח הקדים הוביש פריה, התפרקו ויבשו מטה עוזה, אש אכלתו. ועתה שתולה במדבר בארץ צייה וצמאה, ותצא אש ממטה ודיה, פריה אכלה, ולא היה בה מטה עוז שבט למשול. קינה היא, ותהי לקינה.